де він колись часто гуляв із батьками, давно минули, а він таки в дитинстві шукав скарби за картою, ретельно скопійованою з піратської мапи у книжці «Острів скарбів». Хлопець відчував, городецький немов уважно дивився на нього з минулого століття і казав не про те думаєш, юначе. А про що? Що хотів визловити з своїми спорудами? Нічого. В таке влад не міг повірити. Дні минали за днями. Влад, дивуючись сам собі, почав більше читати книг про старий Київ, менше шпилити за компом. Викликаючи непотрібний подив батьків і розмови про свою персону серед друзів та однокурсників. Одного вечора Влад із цікавістю роздивлявся карту Києва за 1911 рік, точніше її копію. Мережа вулиць у центрі міста лишилася цілком упізнаваною, Змінилися їхні назви. Зникли деякі досить виразно намальовані позначені споруди. В сучасному місті не було Георгіївської церкви, Військово-Миколаївського собору, інших храмів. Університет носив ім'я Святого Володимира. І... Важко було повірити, що на сучасному Майдані Незалежності, тоді Думській площі, стояла ота міська дума. Батько влада, ледь помітно усміхаючись, поглядав, як його син сопе над великою мапою, розкладеною на підлозі. Нарешті не витримав і сказав, «Гадаю, пане студенти, – Час показати тобі дещо цікаве. Цікаве? Насторожився Влад. Цікаве щодо твоїх пошуків, кивнув батько на копію старої карти. Стосовно київської старовини, городецького і всього іншого. Тату вийшов із кімнати і приніс Владові велику коричневу папку з гарними червоними стрічками, що слугували як зав'язки. Хлопець відкрив папку. Спочатку він побачив добрячий стос паперів, креслення, нотатки, аркуші без жодних поміток чи написів, старовинне фото якихось двох елегантних панів, а під усім цим гарну книжку, на укладинці якої вишукалися Великі, красиві і незвичні літери. В.В. Городецький. В джунглях Африки. Дневник охотника з 114 фотографіями, рисунками в тексті і двома географічними картами. І внизу. Главний склад ОЛ Ідзиковського, в Києві, 1914 год. Польська типографія, Київ, Кріщатік, 38. Кліше для ілюстрацій, зготовлене в заведенні «Графік» Київ. Звідки це все? Ошелешений влад не міг оттямитися. Де ти взяв книжку і папери? «Пригадуєш, я тобі розповідав, почав батько, про будинок мого діда, твого прадіда Давида і баби Євдокії на Коренівці поблизу-подолу». «Так, то був їхній власний будинок», – згадав Влад батькові розповіді. «Ти ще казав про великомідну ванну» на лев'ячих лапах і білі стіні кахлі з опуклими зображеннями ірисів і тюльпанів на них. То ти навправду пам'ятаєш, сміхнувся тато,